боголос, который ждёт и прибудет. И ту колокольне. Чтение из Святого Евангелия.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 bližnjega svoga kao samoga sebe. A on mu reče navo si odgovorio to čini i živećeš. A on želeći sebe da opravda reče Isusu ako je bližnji moj. A Isus odgovarajući reče... Čovjek neki silažaše iz Jerusalima u Jerihon... I zapade među razbojnike i ovi ga svukoše... I rane zada zadadoše pa odoše... A njega polumrtva ostaviše... Slučajno pak silažaše onim putem neki sveštenik... I videvši ga prođe... A tako i levit kad je bio na onom mestu, pristupivši pogleda ga i prođe. A Samarjanin neki putujući dođe do njega, pa kad ga vide sažali mu se i pristupivši zavi mu rane i zali uljem i vinom. I posadivši ga na svoje kljuse dovede ga u gostjornicu i postara se oko njega. I sutradan polazeći izvadi dva dinara te date gostioničaru i reče mu pobrini se za njega a što više potrošiš ja ću ti platiti kad se vrati Šta misliš dakle koji od one trojice bio bližnji onome što beše zapao među razbojnike A on reče onaj kojimu milost učini, a Isus mu reče, idi, pa i čini tako. U vreme ono uđe Isusu jedno selo, a žena neka po imenu Marta primi ga u kuću svoju, I u nje beše sestra po imenu Marija koja sede kod nogu Isusovih i slušaše besedu njegovu. A Marta se zauzela da ga što bolje usluži pristupivši mu reče Gospode zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služi. Reci joj dakle da mi pomogne. A Isus odgovarajući reče joj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 sestre da ćemo morati da mijenjamo krv izgleda da je ipak potrebno dublje zaorati izgleda da ovo što smo mi pokušali da radimo nije ispravno i da od ovoga nikakvog dobra i nikakve koristi nema. Pokušavamo braće i sestre na razne načine doživimo da mrtvog. Doživimo da onoga ko daje jake simptome smrti. Na razne načine, raznim tehnikama pokušavamo da mrtvog podignemo i ne uspijemo. A ako hoćemo, braće i sestre, da primimo istiniti život i da budemo živi u pravom smislu, da budemo puni života i da ga imamo u izobilju, onda ćemo morati malo drugačije da se Organizujemo drugačije da živimo, drugačije da mislimo, drugačije, mnogo drugačije da želimo, mnogo drugačije da osjećamo. Kad kažemo mnogo, idemo ka onom potpuno. Dakle, potpuna izmjena misli, potpuna izmjena planova, potpuna izmjena želja i osjećanja ako hoćemo braće i sestre za gospodom, za Bogom onda mora biti novo i mora biti potpuno mora biti apsolutno braće i sestre i upravo u tome jeste problem što mi nećemo tako što dajemo samo braće i sestre jedan mali dio svojih misli ostajemo samo jedan mali dio svojih žeda i osjećanja koja, eto, ponekad prinesemo gospodu. A onoj punoći života mi, bratvi i sestre, ni pojma nemamo. I zato sveli smo ovaj veliki dar, to je crkvu Božiju i svetu liturgiju. Nismo nju sveli, nego smo nas sveli, bratvi i sestre, na jedan vrlo nizak nivo a na tom nivou braću i sestre Boga nema ne može se za gospodom ići tako kako smo mi zamislili da idemo on je braću i sestre Bog on je braću i sestre ovakločeni Bog on je Bog u tijelu i došao je da nam da ne bilo kakve darove, braći i sestri, ne malo da dopuni ono što mi imamo, ne malo da usavrši ono do čega smo mi sami došli, ne malo da pojača ono što mi već imamo, ne braći i sestri da dolije života na naš život, da doda mudrosti kao nekog začina Na našu mudrost, na našu pamet, došlo je braće i sestre da da novi život, ali traži od nas da umremo grijevu, da budemo mrtvi grijevu, da se odreknemo svega onog što ne pripada Bogu, što je smrtno, grešno, lažno i troležno. Zato Gospodi kaže, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe. Toj voj neka umre sebe, neka umre starom čovjeku, uzmne krst svoj, novi brijat, novo ime, novi znaak, novi simbol, novu snagu, novo znamen, novi život i neka kreme za mnom. A dje su ti, braćo i sestre, što idu za gospodom? Evo ih u kivotima, evo ih, braćo i sestre, u svetim moštima naših svetih mučenika, podvižnika, naših svetitelja, a danas ih ima, braćo i sestre, vrlo malo. Uglavnom neka gomila koja ne prima silu od gospoda neko komešanje neko mrmljanje neko haotično i rasijano braće i seste stanje uma i srca tu smo u crtvi tu se i najbolje vidi braće i seste evo baš ovdje gdje se sad nalazimo pogledamo naše srca naše umove naše želje Gdje to, braćo i sestre, sve rasuto? Koliko je toga, mnogo ostalo da se Bogu primese? A ne može malo, braćo i sestre, potreban je sav čovjek. Bog je, braćo i sestre, posto čovjek. Uvijel je božanstvo, braćo i sestre. Božansku prirodu sjedinio sa našom čovečanskom prirodom. I to nedjelimično, braćo i sestre, postao savršeni Bog i savršeni čovjek. Dakle, potpuno nije dao jedan dio sebe, a drugo ostavio na nebesima. Sad je bio ovdje, braćo i sestre. Potpuno se projavio, potpuno se objavio. sav Bog, braćo i sestre. Zato, sa punim pravom, traži i čitavog čovjeka. To treba da znamo, braće i sese, se džavo mnogo nas je oštetio, mnogo nas je oštetio, ima strašnih scena, čega sve čovjek ne može da se nagleda posmatrajući naš narod, kakvih monstruoznih scena, braće i sese, potpuno unakaženih ljudi, totalno unakaženih, sa izbačenim utrobama, prosutim mozgovima, iskopanim očima, po ćečenim rukama, nogama, glavama, odranim kožama, sve to razbacano po ulicama, po trgovima, po svim ovim građavinama savremenim. I to tako, tako džavolski radi vješto da ga nagradi pa ga digne, nabije ga gorena na vrh kule da ga svi gledaju da ga gledaju svetitelji, da ga gledaju učitelji naše svete vjere i tako djavo slobu svoju izliva na nebesa sveta, na grđujući narod koji je pozvan da bude svet i da živi na velikim duhovnim visinama. Zato, braćo i sestre, treba biti oprezan jer živimo u vremenima velikih obmana, velikih prevara, velikih pazite, velikih lažih, mnogo duboko ušlih u pore ljudskog bića, mnogo duboko je laž, a gdje je laž tu i džavom, mnogo duboko ušao braćuje se njim, mnogo duboko i emituje se na razne načine. Stvorio je čitav jedan prostor lažih, Obmane, u kojima se savremeno čovečanstvo nalazi i dobro osjeća. Strašna tamnica, braće i sestre, strašan logor u kome caruje obmana i laž. Zato je mnogo važno ako smo već krenuli ovim putem da čujemo riječ istine, da čujemo riječ istinitog Boga i da budemo spremni braću i sestre da se mijenjamo ali ne onako kako se nama čini da treba jer ne znamo mi ništa braću i sestre mi smo toliko prelašćeni toliko oslijepljeni toliko lažima opterećeni da mi zaista ne znamo ko nam glavu nosi jedino što možemo da se nekako krajnjim naporima sa glavom, Odsječenom glavom, braći i sest, pojavimo ovdje u храм Boži i da molimo gospoda da on bude naša glava i da nam vrati glavu na ramena pod uslovom da njome protiču misli Božije, volja Božija, da ta glava gleda očima Božijim i svjetlost Božju da gleda. Jedino tako, braće se, sestre, nova svjetlost, nove misli, nove želje, novi planove, nova radost, nova sreća, nova ljubav, braće i sestre. Zato je mnogo važno čuti riječ Bože biti spreman na pokajanje, na veliku izmjenu, na veliku promjenu. A ta promjena i današnji praznik, to hoće da nam kaže, mora biti, braće i sese, velika promjena. Ne dijelimična, nego velika promjena. Taj život mora biti potpuno nov. A gdje mi imamo mogućnost da se tako izminimo, tako snažno, tako potpuno, tako moćno, tako nepovratno, braće i sese, imamo baš ovdje u crkvi. To je ono što nam crkva nudi, to je ono što nam Bog daje koz našu svetu pravoslovnu crkvu. Veliku mogućnost sjedinjenja sa njim. A sjediniši se sa njim, braće i seste, mi smo nov čovjek, novi čovjek, novi Adam, braće i seste. Jedan čovjek, kaže apustu Pavle, hrišćanima, kaže nam, a vi ste svi jedan čovjek u Hristu Isusu. Nema više Judeja, Jelina, Srba, Rusa, Crnogoraca, Makedonaca, Hrvata, Slovena. Jedan čovjek, bratr, jer i Srbi, i Crnogorci, i Jelini, Jevrej sveto je to mrtvo braću i sese. To se rađa da bi umrlo. To kad je rođeno, to je već počelo da umire. Gotovo je. Čim ga majke rodi, već je počelo da umire. Već ga smrt vata lomi, sa omčom se rađa oko vrata. Davi ga smrt. I sve je podavila do jednog sen, gospoda našeg, Isuse Hrista i one koja ga je rodila tu je braći i sestre pukva ta nit pukvo je to užar koje je davilo sve rede zato je jedina mogućnost da budemo živi u jednom čovjeku koji je jedini ustao iz mrtvih koji je jedini saturo smrt jeste braći i sestre jedinstvo sa Bogo čovjekom Isusom Hristom Vaskrstili im, Bogo Dobro bratimo pažnju, jer to je istina, braćo i sestre, i to nam se govori u ovom vremenu. Nemojmo da se igramo, jer vrime je mnogo važno, braćo i sestre, i Bog želi da ga pažljivo doživimo, pažljivo slušamo. Jer od te pažnje u vremenu zavisi ono u vječnosti, braćo i sestre. Koliko smo sad pažljivi, I okrenuti Bogu, toko će nam i vječnost biti blažena, braći i sestri, i ka Gospodu smjereno. Zato dobro pažnju obratimo. Novi život, nova mogućnost, novi dah, braći i sestri, novi čovjek. To je ono što mi imamo i što nam se daje u crkvi Božjoj. I zato i praznik vavedenja tako važan, jer majka Božja, Presveta Bogorodica, braći i seste. Ona je svojevrsni sveti kivot koji se evo već priprema. Filigranski se ukrašava vrlinama, jer vrlinski život je taj filigranski vez, braći i seste. Ukrašava se kivot gospodnji da bi gospod mogao da si idže u njega da se začne u njenoj presvetoj utrobi ne od sjemena čovječijeg u sjemenu čovječijem braća i sestre je smrt u sjemenu ljudskom je smrt grijeh i smrt a u utrobi presvete bogorodice nije došlo do začeća putem ljudskog sjemena dakle nije ni smrt ušlog nego je začela od duha svetoga braći i seste duhom svetim začela i tako je došlo do tajne ova pločenja čudesne tajne umom ne smijemo da se krećemo predaleko i previsoko jer možemo da puknemo kao glupenice što kaže da naš kaludjer za bake koje hoće da se bave visokom teologijom i vjersto kim pa im glave pućaju kao gubernice tako dakle, vjerujemo i исповедамо da je majka božja začeva od duha svetoga duha svetoga boga duha svetoga i da se na čudesan i ne izretci način tajanstveno u njenoj utrobi djevičanskoj utrobi ova protijog bog Posto čovjek, primio ljudsku prirodu i na taj način, braćo i sese, oteo je moćnim i snažnim potezom potezom i desnicom Božjom oteo je od propadljivosti i od smrti, sjediniši je se sobom i od tog trenutka, braćo i sese, ljudska priroda, dakle, svaki čovjek, dobija novu mogućnost. Zato je praznik blagovijesti, zato su svi praznici Majke Božje tako važni. Je u tom trenutku, iako mi nismo tada bili rođeni, ali to je, braće i sestre, naša radost. Taj trenutak blagovijesti, pa i ovaj bavedenje kojima je prethodio, je Majke Bože otišao u svetljenja, svetljenja da se priprema Da, da bi primila gospoda, da bi primila Boga u svoju djevičansku utrobu. To je, braće i sese, naš praznit. Evo vidite da je nas To je naša nova nada, to je naša vječna radost. To je naša čudesna mogućnost. Zato i mi pravoslavni Hrišćen, a i svi oni koji bi to htjeli da budu, Treba u tim praznicima, u tim događajima da braće i sredste vide izlaz iz ovih ludiva, iz ovog besmisla, meteža, iz ovih raznih boveština, iz ovih grijehovnih ponuda, velikog razvrata. To su braće i sredste vrata koja su nam se otvorile i vode u carstvo nebesko i ovapotivši se u utrovi presvete Bogorodice Bogo čovek braća i sese rađa se, evo nalazimo se u postu koji nas priprema da taj dan doživimo kako treba i kako priliči Bog nam se rađa braća i sese i rodivši se iskupljuje ljudsku prirodu i daje nam i svoju riječ, božansku riječ projavljuje velike božanske moći i sile, iskjedujući svaku bolest i svaku nemoću narodu, donoseći novu riječ, novu mudrost, novu svjetlost svim narodima, pa i angelima je to bila novina. I ostajući, braći i sestre, uvijek prisutan u crkvi Božoj prethodno, Iskupivši pavog čovjeka svojim stradanjem, svojom krsnom smrću, svojim svetim i tridnevnim vaskrsenjem, vaznesenjem svetim, braći i sestre, i onda, kao poslediću svega toga, imamo duha svetoga u crkvi Božjoj, evo do dana današnjega. I to je, braći i sestre, taj pragodatni krug u kome se mi danas nalazimo. Tako nas je Gospod opkolio i izvukao, oteo iz vlast čeljusti smrti i džavove. Ali, pazite, braći i sest, nema drugog spasitelja. Zapamtimo to drugo. Dobro. Nema drugog spasitelja. Nema drugog Boga. Nema drugog isjelitelja, braći i sest, nema drugog vaskrstitelja. Nema drugog čovjekoljubca do njega. Zato dobro obratimo pažnju, kome se mi, braći i sestre, klanjamo, kome mi srce poklanjamo. A evo danas, zaista divan dan i divna mogućnost da srce, braći i sestre, probudimo. I da se poklonimo gospodu i da mu zablagodarimo na velikom daru na velikom daru kojim nas je darivao, evo nas i dan danas darivao i darivaće nas braće i sestre i kroz čitavu beskonačnu vječnost. A to je braće i sestre blagodat Božija. Blagodat Božija zapamtimo to kao, kao energija Božija. I to je ono braće i sestre što mi treba ovdje da primimo i što nam je dato. Blagodat Božija. Realna energija Božja, braće i sestre. Svjetkost Božja. A nju primamo u crkvi našoj svetoj. Primili smo je svi mi koji smo kršteni u noci i sine i svetoga duha. I primamo je, braće i sestre, kroz svete tajne. Posebno kroz sveto pričašće. I treba znati da je to veliki dar... Izraz velike žrtvene ljubavi, veliki znak, braći i sestre, da Bog voli čovjeka i da je sve uradio da bi nas, pošto smo otpali, ponovo podigao i podigavši zadržao na tom nivou, na tom nivou crkve. Zato, braći i sestre, dovezeći u hramove Božije, treba da znamo kuda idemo i šta tražimo i šta nam se tamo daje jer ako to budemo znali znaćemo i mnoge druge stvari znaćemo i šta ne treba tražiti i šta ne treba raditi jer ovo je dar koji obavezuje braću i sest. nije prosto dar pa ajde idi s njim gdje god hoćeš ne braći sest ovo je dar koji obavezuje ovo je krv koja traži krv ovo je ljubav koja traži ljubav ovo je Bog braće i sestre koji traži čovjeka a oće li ga naći pitao se i sam gospod u ova vremena i zaista je opravdano njegovo pitanje opravdano i tačno braće i sestre već danas može se postaviti to pitanje Ima li Gospod čovjeka na zemlji? Ima ljudi koji ga traže? Ima ljudi koji mu se daju svim svojim bićem? Ima li ljudi koji ga ljube svim svojim srcem? Ima ljudi koji iznemogavaju u projavama bragodarnosti Boga? Na tim bezmjernim i prečudesnim i presvetim i prečitim darovima pa je li moguće da čovjek koji je svjestan da ga je Bog zavolio i tu ljubav projavio žrtvom za njega i projavio je darjući mu krv i tijelo evo ti gladan si, uzmi, jedi i pi žedan si pi bolestan si evo ja sam tu vječno zdravlje Vječna mudrost. Ž želim si smisa, pa ja sam smisao. Hoćeš da imaš prijatelja, pa ja sam prijatelj. Brata i brat sam, kako kaže tamo zvatu. Sve je Bog čovjek u braću i sestu. Sve te naše potrebe, koje tako široko razvlačaju čovjeka do potpunog gubljenja. Sve braću i sestu potrebe. Mi imamo ispunjene u gospodu našem Isusu Kristu I daje Bože da ovdje ima makar nekoliko oni koji pričešljujući se tijelom i krvlju imaju sve želje ispunjene. Sve želje. Nemaju više želja, braći sese. Nemaju više ništa kome ni da zamjere, niti da pamte. Ne traže ništa više. Dobili su sve Mogu samo da se raduju, braći i sest, i da glagodare. Takvi bi trebali da budu, ne samo pojedinci, nego punoća crkve, jer nismo svi jedan človek, braći i sest. I po tome se vidi da nisu svi u crkvi. Ne, braći i sest, nisu svi u crkvi. Ima mnogo, da kažemo, pojedinaca koji neće se crkvom, koji se odvajaju od njega ili se tu šunjaju, prolaze, dolaze, odlaze, ali nisu u crkvi, nije to jeden čovjek, ne dišu jednim duhom, nemaju istu misel koja je u Hristu Isusu. A to je, braći se posljedica slabog učestvovanja u liturgijskom životu crkve. Pa djećiš ti da naučiš tako velike istine, to su velike istine, braći i sese, i pazite, donešene su sa nebeza, To nema nigdje da se kupi. Znate, to nema ni na internetu. Toga nema nigdje, braćo i sestri. Toga ima samo u hramu Božem, u svetim liturgijama. Samo se to tu nudi. I tu može da se nađe. I daje se besplatno, braćo i sestri. Ali daje se onima koji to hoće da prime i da cijene. Ne svinjama, braćo i sestri. Bog ne daje svinjama nebeski dar mislimo ne bukvalno na svinje nego na svinski nastrojene ljude svinji se taj dar ne može da jer ona ne zna šta je to ona ima svoje potrebe svinske težnje svinske radosti svinski ambijent i njoj ne treba ne, hvala, meni to ne treba ne treba mi posti Molitva. ne trebaju mi visoka duhovna stanja, ne treba mi svetost, čistote uzdržanja, krotost, Ne to ne treba, ja sam svinjem, Bog svinjama ne daje, a mi braći i sestre treba da se izdignemo iz, iznad svinjca ovoga svijet, ovo je klasičan svinjac braći i sestre, tu se bukvalno sve odigrava što i u svincima samo nema mnogo ružniji nivo jer nije svinja u svincu nego čovjek vrlo često i kršten čovjek a imali teže situacije em je kršten, em je miropomazran a ponaša se kao svinja i živi u svincu moramo se uzdići broće sestre a nema drugog načina do postom i molitvama. Molitvama, braći se, sa sabornim molitvama i poslom sa blagoslovom Božim i liturgijskim načinom života. I onda će Gospod da nas pokupa, očisti i da nam kaže svojim glasom direktno u srce, ko smo mi, od smo i kome pripadam i šta nam je namijenio, braći se, gdje je naša domovina, gdje je naš grad, i ko je naš otac i ko je naša majka a majka svih nas braću i sestve jeste majka Božija ona nam je Boga rodila svi mi njoj pripadamo braću i sestve svi se mi hranimo i njenom krvlju koju je Bog primio od nje. a malo je poštojmo braću i sestve malo je cijenimo malo je pragodarimo A majci Božoj se blagodari vrljinskim životom, braću i sest, i poštovanjem njenog sina. Možemo samo da zamislimo, ne moramo da zamislimo, možemo mi to jasno da vidimo. Kako se majka Božja ražavosti, braću i sest, kad vidi da se tajna spasenja, u kojoj je ona tako direktno učestvovala, tako страшно ne poštuje, Kad vidi na našim svetim prestorima naših svetlih pravoslavnih hramova, položeno tijelo i krv i njenoga sina i njenoga Boga, i da tako mali broj ljudi poštuje, da tako mali broj ljudi pristupa, da tako mali broj ljudi pristupa onako kako treba, jer mnogi pristupaju na sud i na osudu, Pričešćujući se nedostojno i gazeći krv Božiju, čime sebi pripremaju vječnu muku i ra raspaljuju vječni ogen u kome će goreti. Majka Božija, braće i sestre, tuguje, pati i zbog toga, jer ona odlično zna ko je, braće i sestre, onaj koga je rodila. Zato ako hoćemo njene praznike da praznujemo, ako hoćemo njen bogoslov i pokrov da imamo, obavezno moramo poštovati njenoga sina. Obavezno ga moramo poštovati u crkvi njegovog sina. A ne onako kako nas razne sekte i razni lažni učitelji uče, izvlačujeći nas iz crkve i govoreći da mi to možemo i sami. Ne može braću i sestu. Niko ne može sam. Niko ne može izvan crkve. Kome crkve, neki su seeti apuštali. Nije majka, to je Bog. Nije i ne može biti otac. Zato obratili se, vratimo se crkvi. Vratimo se ispravno, ne mojmo polovi, ne mojmo ne mojmo naopako. Vratimo se braći sestre ovici, ne mojmo leđima. Vratimo se pognu u te glave, nemojmo drsko, nemojmo ohlova. Vratimo se u duhu pokajanja, zatražimo oproštaj i od gospode, i od majke Božije i od svih svetitelja i nastavimo da živimo u crkvi da poredemo dane života svoga u miru i pokajanju. Poštujući svetu liturgiju, poštujući krv, i tijelo koje nam se kroz svetu lituriju daje i nudi. I na taj način poštojemo, braći i sesti, majku Božju. Naravno, trudeći se da mijenjamo svoj život, da budemo što svetiji, što bolji, da stičemo hrišćanske vrline, braći i sesti. I na taj način primićemo ćemo blagost u Božiju, majke Bože i stvari će početi da se mijenjaju na bolje. Pod uslovom da sve to radimo sa spremnošću da idemo do kraja i da se što potpunije, daj Bože, i potpuno predano gospodu kroz ljubav prema njemu svim srcem, svim umom, svom žedom i voljom, svim bićem svojim. Svim bićem da se predamo Bogu Otcu, Bogu Sinu, Bogu Duhu Svetome Trojici. Jednosušnoj, životvornoj i nerazdjeljivoj pojavlj. Neka je svala i hvala u vjekove vjekova. Aminu.